Напевно, і він замислився над категоріями життя та смерті, плинністю усього живого і вічністю природи, світу. — Чи то згадають нащадки нас? — спитав Петро. — Згадають. Як буде за що? — криво усміхнувся Федір. — Що ж маю я для того діяти? — лишатися самим собою. — Так мало? — це багато. «Якщо нащадки будуть ріднею нам по духу, то це найкращий спомин. Відступники, духовні яничари не мають предків, бояться їх, соромляться і зневажають». «Підрубують своє коріння?» – спитав Василь. «Це ж нелогічно». «Як там казали римляни?» «Коли Бог хоче когось покарати, то відбирає розум». Об чим дискусія? Прийшов до них Тарасів друг Чистахівський. До речі, кличуть мене Григорієм. А як по-батькові не розгубився Федір? Суть Миколаєвич подав йому найпершому, хоча й міцну та білу руку. А ви студенти університету? Вони назвалися по черзі, а потім Федір спитав не дуже чемно. Правда, що ви дружили з великим нашим кобзарем? Григорій Миколаєвич не відповів йому одразу. Дивився на плин, який утворював ніс пароплава, думав. Напевно, можна сказати і так, протяг нарешті. Швидше, я був у нього джурою, поправив тут же. Ви ще не знаєте, який він був, наш батько. Читали вірші, вірші то ще не все. Та й ви читали, мабуть, якусь там частку. Правда? Я ж знаю всі на пам'ять. Ні. Читав чи чув із уст самого хлопці, він був такий, такий великий чоловік. Довкола них зібрався гурт, здебільшого студенти та гімназисти. Дуже було цікаво дізнатися щось із перших рук. Дружив з поетом, бачив його щодня. Це вам не жарти? Та й сам художник кажуть. — Чи правда, що він мав гарний голос? — спитав Микола, що теж був тут. — Такого я не чув ні в кого, хлопці, аж засвітився столичний гість. А мовили мені панько та Олександра Куліши, що в молодості, ще до заслання, у Тараса був феноменальний до співудар. У них на свайбі він так співав пісні народні наші, що й досі згадують про те велике диво. А яку пісень любив найдужче? Віроньку, не знаєте? Така сумна, широка, світла, як і його свята душа. Замовк, замислився І заспівав несильним чистим голосом. Ой, зійди, зійди ти, зіронько вечірня. Микола враз підхопив, повів перед. Ой, вийди, вийди, дівчинонько моя вірна. Невдовзі вже співали всі. Неголосно, бо все ж труна на палубі, та щиро і натхненно, співали пісню батькову з його душі та голосу, не давши їй затихнути по смерті тіла. Виявилося, що і слова, і мелодію усі добре знали з самих дитячих літ, що пісня спала в їхніх юначих грудях, ждала свого часу. «Ой, добре, добре, хлопці!» — розчулився Григорій Миколаєвич. «Почув би він!» «А може й чув?» — сказав Петро. «Коли там душі вмерлих летять у рай?» «Його душа прибуде на Україні!» — врочисто мовив Федір. Григорій Миколаєвич зеркнув на нього приязно і підтримав. «Правда!» Ніхто на світі, мабуть, так не любив землі своєї бідної, свого народу. Хлопці, як він хотів вернутись на Україну і жити тут! Тепер його ніхто не вийшли, не арештує, промовив жорстко Федір. — Ще ж не сховали, — тихо сказав Василь. У Києві он, не допустили. Цей сумнім... Нічим було розвіяти, і всі притихли, знітилися. Тарас і тут залежав від злої волі, і тут не мав ніяких прав, не наче на чужині. І мертвий вже, і волю якусь там ніби оголосили для кріпаків, а все його бояться на цій землі, як свічки у пороховому погребі. Коли прибудемо, народ підняти треба. Оповістити не тільки в місті, в селах, як і довкіл, щоб знали всі, кого і чого привезли, сказав Григорій Миколаєвич. Там також є поліція, озвався хтось із товариства. Поки вони узгоджуватимуть із Києвом, ми й зробимо діло. Добре, коли не скажуть, що все це бунт, не послух. На похорон збиратись можна. Усміхнувся Криво Стахівський. Якби живого зустрічали так у Києві, Ото було б. В нас мертвих більше люблять, Аніж живих, Сказав похмуро Федір. Два роки тому у Києві Кобзар сидів без копійчини, Десь на пріорці, кажуть. Мовчали. Нічого було сказати на виправдання Невільного свого гріха. Не всі вони тоді були у місті, Не всі хоч краєм вуха чули Про прибуття Шевченка. Та сором пік за свій народ, За те, що він не захистив, Не оточив турботою свого співця-пророка, Коли його домучували сатрапи царські Не десь, а в них перед очима. — Ганьба! — зітхнув Микола. Михайло правду мовив біля воріт. Мов, камінь кинув в усю громаду. Ждемо, аж поки людина мре, і вже тоді жаліємо та вихваляємо. Загомоніли одразу всі. Як видно, це наболіло, визріло в їхніх душах. Вівці та й ті пасуться тихо, байдуже, лиш до якогось часу. А там ураз зриваються, кудись біжать, чогось бажають. А пароплав тим часом, гріб дніпрову воду, По берегах плевли назад кущі, дерева, кручі, Ребі одні роквертких стрижів, Обідрані з зими хатки, самотні біля постаті цікавих діток. — А на засланні він щось писав? — спитав зненацька Федір. — Так. — Де ж воно? Григорій Миколаєвич нахмурив брови і сказав, не мов забив,